Хлоун. Неприборкана Анжеліка. Книга 4. Частина 1. Від'їзд. Розділ 8. Анжеліці знадобилося все її мистецтво, щоб прив'язати до себе такого пересиченого марнотратника життя, який не міг задовольнитись пасивним підпорядкуванням. Вона була то спокійна, то сміялася, то раптом, ніби стривожена і засоромлена, відштовхувала його, від нових спроб уверталася, і йому доводилося благати її, принижено просити і, нарешті, вмираючи від нетерпіння, добиватися свого. Як ми поводимося, це ж нерозсудливо. А з якого дива нам триматися розсудливо? Не знаю, тільки вчора ми майже не були знайомі. Неправда, я завжди захоплювався вами, любив вас мовчки. Ну, а я, мабуть, вважала вас просто кумедним. Сьогодні я вас побачила, наче вперше. Ви набагато, набагато більше здатні вселяти сум'яття, ніж я раніше думала. Мені навіть трохи страшно. Страшно? Мортемари такі жорстокі, про них стільки розповідають. Нісенітниця, забудьте про всі побоювання. Мила. Ні, ох, пане герцогу, дайте мені зітхнути, прошу вас. Послухайте ж. Я дотримуюся того принципу, що деякі речі можна дозволяти тільки дуже давньому коханцеві. Ви чарівні, але я зможу змусити вас переглянути свої принципи. Ви думаєте, це мені не під силу? Може, тепер я вже не знаю. Вони пристрасно перешіптувалися в напівтемряві. Остання свічка вже догорала, і Анжеліка повністю віддалася страшній і солодкій грі, непритворно тремтячи в міцних руках, що гнули її та підкоряли. Свічка спалахнула останній раз, і темрява, яка настала, обтягла Анжеліку, роблячи її добровільною учасницею усього, що діялося під покровом цієї темряви. І Анжеліка сліпо і покірно зісковзнула в безодню хтивості, вічно нову і несподівану для неї. Вона забула про все, від щирого серця віддалася зухвалій і щасливій боротьбі, і зітхання, скарги, визнання, що виривалися в неї, були щирі і хвилюючі. Тримаючи її в обіймах, він задрімав. Анжеліці відчайдушно хотілося спати. Вона дуже втомилася. І легке запаморочення, наче занурювало її в глибину. Але засинати не можна було. Незабаром мало зійти сонце. Вона не хотіла, щоб розплющивши очі, він застав її сплячою. Вона не вірила чоловічим обіцянкам, які зазвичай забуваються, коли бажання вгамовані. Вона лежала з розплющеними очима, спрямованими на небо яке синіло у рамі відкритого вікна, через яке долинало глухе ревіння моря, що билося об піщаний берег. Її рука машинально провела по м'язистому тілу сплячого поруч чоловіка. І на згадку прийшли видіння невитраченої ніжності, про які вона мріяла колись, лежачи біля Філіпа. Розвиднілося, небо прийняло ніжно-сірий, трохи зворушений рожевим тоном, неначе шийка горлиці. Потім побіліло і непомітно перейшло у світло-зелений колір з перламутровими відблисками. У двері тихенько постука слуга. «Пане адмірале, вже час!» Девівон підняв голову з постійною готовністю військової людини, яка звикла до тривог. «Це ти, Джузеппе?» «Так, пане герцогу, не кажете увійти та допомогти вам одягнутися?» «Ні, я впораюся сам. Вели лише моєму турку приготувати каву!» І, підморгнувши, Анжеліці додав. Нехай поставить дві чашки і подасть пиріжки. Слуга пішов. Анжеліка відповіла до Вівону посмішкою і поклала пальці на щоку коханця, промовивши. «Який ти гарний!» Це звернення на «ти» мало не привело адмірала в шалене захоплення, адже вона відмовила в цьому королю. Він підхопив її руку і поцілував. «І ти теж гарна! Я ніби у вісні!» У слабкому ранковому світлі, оповита довгим волоссям, вона здавалася зовсім юною, мало не дитиною, і пробелькотіла. Ти мене візьмеш у кандію. Звичайно, невже ти думаєш, я такий негідник, що не виконаю свою обіцянку, коли ти так чудово виконала свою? Але треба поквапитися, ми відпливаємо за годину. Маєш багаж, куди надіслати за ним? Мій маленький лакей повинен чекати мене з моїм саквояжем, а поки що я скористаюся твоїм гардеробом, де, здається, є все, що може знадобитися дамі. «Це обрання твоєї дружини?» «Ні», – відповів спохмурнівши Девівон. «Ми з нею живемо окремо і не бачилися з того часу, як минулого року ця гадюка намагалася отруїти мене, щоб звільнити місце для свого коханця. Так, пригадую, про це тоді говорили при дворі». Вона безжально засміялася. «Ох ти, бідолахо, яка неприємна історія! Я після цього довго хворів». Хвороба зовсім не залишила слідів. Луп'язно додала вона і розправила зморшки на його щоці. «Значить, це сукні твоїх коханок, і різноманітних, і численних, якщо вірити чуткам. Мені тут нема на що поскаржитися, я зможу знайти все, що потрібно». Вона знову засміялася. Аромат її парфумів нагадав йому про нічні обійми. І коли Анжеліка підвелася, він інстинктивно розкинув руки, щоб схопити і притиснути її до серця. «Ні, мансеньоре!» – сміючись, вона вивільнилася з його рук. Нам треба поспішати, ми займемося цим пізніше. Ох, навряд чи ти уявляєш усі незручності галери. Ба, напевно, буде чимало можливостей поцілуватися то тут, то там. Хіба в Середземному морі немає гаваней? Немає островів із прозорими бухточками та берегами, покритими м'яким піском. Замовкни, я зовсім втрачаю голову. Він кілька разів зітхнув, потім натягнув на свистуючи шовкові панчохи та штани з блакитного атласу. На порозі купальної кімнати він зупинився. Вона налила води з мідного глечика в мармурову чашу і швидко оббрискала себе, перш ніж почати митися. «Дай мені хоча б подивитись на тебе!» – благаючим тоном промовив адмірал. Вона кинула через мокре плече поблажливий погляд. «Який ти ще молодий!» «Ані трохи не молодший за тебе, я думаю. Я навіть готовий повірити, що старший за тебе років на три-чотири. Якщо я точно пригадую, я бачив тебе вперше, так, так, я добре це пам'ятаю, коли король в'їжджав до Парижа. Пам'ятаю твою двадцятирічну свіжість та сором'язливість, а мені було тоді 24 роки, і я вважав себе досвідченою людиною. Тепер я тільки починаю розуміти, що нічого не знаю. Ну, а я постаріла швидше за тебе, бадьоро помітила Анжеліка. Я вже дуже стара. Мені 100 років. Турок з обличчям кольору східних спецій вніс мідну страву, на якій димилися дві крихітні філежанки з напоєм чорного кольору. Анжеліка впізнала зілля, яке їй довелося пити разом із перським послом Бахтіярбеєм. Цим запахом був наповнений увесь Левантійський квартал Марселя. Вона ледь скуштувала напій, його гострий смак був їй неприємний. Девівон випив кілька чашок одну за одною і запитав, чи готова вона вирушати. Анжеліці раптом стало страшно. А якщо по сплячому місту, вже нишпорять поліцейські, послані на її розшуки. На щастя, будинок адмірала стояв навпроти будівлі арсеналу. Щоб вийти на набережну, треба було пройти через двори. Галери стояли готові на рейді. Біла із золотом шлюбка підхопила до молу. Анжеліка з нетерпінням дивилася, як вона наближається. Мостова Марселя палила їй ноги. Будь-якої хвилини звідки-небудь міг з'явитися Дегре, і тоді марні всі її зусилля, всі надії. Вона озирнулася навколо, вдивляючись у причали, бухти, гавань і в місто, що позаду лежало легкого ранкового серпанку, і здавалося, в сукупності своїх високих будинків, аж до церкви на пагорбі, чимось на кшталт величезної раки, позолоченої та прикрашеної різьбленням. Деві Вон розмовляв з офіцерами. Слуги зносили багаж у човен, що вже причали. Хто йде? Анжеліка обернулася. Через торгові склади вислизнули двоє людей і нерішуче попрямували до тих, хто стояв на березі. Молода жінка полегшено зітхнула, впізнавши фліпо і саварі. Це мої супутники, мій лікар і мій лакей. Хай сідають у човен. І ви теж, мадам. Довелося проте ще почекати в човні, який танцював на хвилях. Побігли за картами, які треба було взяти із собою, але забули покласти. А порт прокидався. Рибалки, що тягли згорнуті сіті, спускалися сходами гавані до своїх човнів. І суден, що стояли на якорі, виходили на берег моряки, щоб приготувати собі їжу на вогнищах капуцинів, які вже встановили котел і жаровню. З'явилася якась повія, гречанка чи турчанка, і почала танцювати, відкидаючи покривало, здіймаючи руки з мідними кастаньєтами. У таку годину і в такому місці не годилося кликати людей до задоволень. Можливо, вона танцювала вітаючи день, який народжується, після мерзенної ночі десь у глибині східного кварталу. Несміливий і монотонний стукіт її кастаньєт так дивно звучав на майже пустельній набережній. Весла піднялися і цівки води побігли по них униць. Потім знову опустилися, і одним зусиллям веслярі кинули човен уперед серед маси всякого сміття, яке плавало на поверхні гавані. Дуже швидко човен вийшов на порівняно чисту воду, яка коливалася морською хибою, і перед тими, хто сидів у ній, постала вежа святого Йоанна, освітлена першими променями сонця, що сходить. Анжеліка кинула останній погляд назад. Марсель усе зменшувався, відходячи далеко. Але їй здалося, що на молодь з'явився чоловічий силует. Розрізнити риси чоловіка у такому віддаленні було неможливо. Все ж таки вона вирішила, що це Дегре. Запізнився. «Я вас перемогла, пане Дегре», – подумала Анжеліка, тріумфуючи.